M'alegra estar aquí de nou, en aquesta tercera setmana. Avui és el, el primer dia d'aquesta tercera setmana d'aquest entrenament de gestió de l'estrès i del malestar emocional. Avui, com les altres setmanes, et donaré un exercici molt senzill. Un exercici que, en realitat, és conegut. Fa centenars d'anys que el respecte a la llibertat aliena forma part de tots els ensenyaments d'autoconeixement i tots els entre... ensenyaments que ens porten a estimar els altres sense interferir. Jo ho ho explicaré d'una forma senzilla si vols actual amb paraules del segle XXI però jo crec que et serà molt útil. Vull recordar-te que aquest, aquest és un entrenament un entrenament educatiu que no és una teràpia però que sí que et portarà a reduir extraordinàriament l'estrès i a incrementar el teu benestar emocional i m'alegra estar aquí cada matí al teu costat I, i si estàs en aquest curs vull que sàpigues que el pots repetir les vegades que vulguis a la meva pàgina web trobaràs un àrea de l'alumnat que et donaran les claus d'accés i podràs repetir-lo quan vulguis potser cada 4 o 5 mesos i cada vegada que el repeteixis l'entendràs més bé i aquest curs tindrà encara més potència, més afecte. Aquesta setmana tenim una idea clau que és centrar-nos en el que sí podem fer i desmascarar les veus que es diuen ser falses amigues nostres però en realitat ens maltracten. Mira, la primera setmana ens vam centrar molt en descobrir que tot el que sento ho sento perquè abans he produït un pensament. És a dir, que no hi ha cap sentiment que no estigui produït prèviament per un pensament, per una veu i per això tota la primera setmana vam estar dient, t'he vist, t'he vist vam estar veient com les veus produïen una sèrie de sentiments veus que a vegades eren de maltractament, d'agressió, de comparació o que ens feien endivinar un futur que és impossible d'endevinar perquè el futur només es pot endivinar quan arriba o també vam parlar de falses amigues no? veus que diuen que són amigues nostres però que en realitat ens agradeixen a la primera setmana vam estar adonant-nos que aquestes veus ens agradien. I les vam estar veient, t'he vist, t'he vist, t'he vist, t'he vist, dèiem. I a la segona setmana buscàvem un espai des del que mirar aquestes veus sense barallar-nos, abandonant la lluita, abandonant la batalla. Ens imaginaven dalt d'un pont, dalt d'un balcó, i veiem les veus com si fossin camions que van passant per una carretera i sí, sí, van passant, van passant i no ens enfrontàvem amb elles perquè quan tu no t'enfrontes ni el que penses ni el que sents simplement això passa. Això simplement va succeint i deixa d'agradir-nos. Perquè deien que el pitjor és lluitar contra les veus perquè llavors es fan grans. Molt bé, en aquesta tercera setmana ens centrarem en actuar. No n'hi ha prou només en mirar, hem de començar a actuar. Però aquí hem d'aprendre que hem d'actuar només en, en la nostra realitat, que no hem d'interferir, que només hem d'ajudar quan ens correspon. I a més a més, una segona cosa que farem aquesta setmana serà tornar a a posar l'ull amb aquestes falses amigues, aquestes veus que són falses amigues i que ens agradeixen. La feina d'avui és molt senzilla. Et demano que, a partir d'avui, no només avui, eh? a partir d'avui i fins al dia en què et moris, és a dir, tota la teva vida, carai, quina feinada, deixis d'interferir en la vida dels altres. Perquè els altres tenen dret a prendre les seves decisions. Els altres tenen dret a, a, a tenir el seu punt de vista els altres tenen dret a experimentar. Els altres tenen dret a equivocar-se, igual que tu també tens tots aquests drets. Així doncs, el que et demanaré és que deixis d'interferir, que deixis d'ocupar-te de temes que no són teus, que no són rellevants, que no... Acupar-te de temes on no et criden, no et fiquis allà on no et cridin. Et demanaré... A partir d'avui, que compleixis amb les tres normes de l'ajuda sempre. Que només ajudis a les persones quan t'ho demanin. Només si, si t'ho demanen perquè estan obertes a ser ajudades. Ja sé que ara estaràs dient, però així no m'ho demanen, i si jo veig que ho necessiten. D'acord. Doncs amb molta elegància, si pots preguntar una única vegada cada trimestre, si pots dir, si vols, jo et puc ajudar però si has de preguntar de forma que et pugui dir que no perquè a vegades preguntem vols que t'ajudi d'una forma que estem com obligant a l'altre que ens digui que sí i no l'altre ens ha de demanar ajuda només si vol no perquè se senti obligat no perquè nosaltres interferim no perquè nosaltres els obliguem així doncs a partir d'avui deixa d'interferir i compleix les tres normes de l'ajuda primera norma Ajuda només quan et donin permís. Segona norma. Ajuda només en allò que no puguin fer soles aquestes persones. Perquè si ho poden fer soles i tu ho fas per elles, les converteixes en dependents, les converteixes en persones inútils. I tota la vida estaran dependent de tu per fer una cosa que ja podien fer soles. I això es patiarà la relació. Així que norma número 1, que t'ho demanin, que estiguin obertes a ser ajudades. Norma número 2, ajuda només en allò que no més, que no poden fer soles. I norma número 3, ajuda només quan aquesta ajuda que tu vols donar no li correspongui donar a una altra persona. Perquè si li correspon donar a una altra persona, a un altre departament, a una altra entitat, a una altra administració, has de dir a la persona, mira, et diré qui t'ha d'ajudar. Aquí tens el seu nom, el seu telèfon, la seva adreça, el seu mail. Posa't en contacte i demana-li ajuda. Jo ja t'he donat l'ajuda que em calia, que era dirigir-te a aquella persona que té la potestat, la capacitat, l'obligació d'ajudar-te. No ajudis quan li correspon ajudar un altre, perquè la teva falsa bondat eternitzarà la desigualtat. Ja veus que la feina que et proposa avui és ben senzilla. Simplement et demano que no ajudis. El que passa és que una feina molt fumuda, és a dir, que et demano que no ajudis si no es donen les tres normes de l'ajuda. Si es donen, ajuda. El que passa és que és una, una feina que dic que és fumuda. Perquè no és només per ara. És per tota la vida. Gran part de les tres que tenim, gran part del malestar emocional és perquè hem robat a les altres persones els seus problemes. Perquè ens hem ficat en una realitat que no és nostra. Perquè hem decidit ajudar quan no ens ho demanen. En coses que els altres poden fer. O que, en tot cas, no som nosaltres els que hem d'ajudar i això té un cost extraordinari en les nostres vides hi ha un manament dels deu manaments de la llei de Déu imagina't uns manaments super super serios eh? no un manament allò de, de no sé de, de la Walt Disney no, de la llei de Déu que diu no robaràs així que per favor no robis els problemes dels altres aporta ajuda només quan es complegin les tres normes. També una abraçada molt forta i demà tornaràs al teu costat per aprofundir, per fer un passet més, un passet més en aquest entrenament de la gestió de l'estrès i del malestar emocional.